Ni lyssnar till Sveriges Radio P1. Jag heter Mikael Olsson. Vet ni vad en Dongfeng 21D är för något? Eller en Suhoi T50? Ja, det är två tecken i tiden. Tecken på tankar om en ny terrorbalans. Stormakter på uppgång. Den ena, Kina, leddes länge av Dongs doktrin om fredligt uppstigande- men i ett Kina där en stor ledare är en utrangerad idé ifrågasätts också Deng Xiaopings tankar och en mer nationalistisk, maktrealistisk militärströmning kräver kanoner. Och sådana har man alltså fått, bland annat Dongfeng 21D, en markbaserad antihangarfartygsrobot med en räckvidd på 150 mil. Amerikanska marinstrateger talar om ett förlorat övertag och en helt ändrad spelplan. Lägg där till nya kinesiska ubåtsbaser som inte går att spåra ens med satelliter och snart alldeles egna kinesiska hangarfartyg. Och det blir naturligtvis till rekord också på andra sidan gränsen. Världens näst största nation och ständiga Kina-konkurrent Indien har lagt den största flyg stridsflygsorden någonsin. Omkring 300 Suhoi T-50s, ett radarosynligt så kallat stealthplan av 50-generationen, köps av Ryssland för miljarder och åter miljarder dollar. Så hur ska man tyda tecknen? Fredligt uppstigande under vapenhot? Bakom aktuella bomber och bränder i Pakistan ruvar hot om en större smäll. Välkomna till konflikt. Det större spelet bakom larmer om talibaner, terrorister och USAs bomber i Pakistan. Vad är kinesisk militär aktivitet tecken på? Frågor kring Folkets befrielsearmé i Baltistan. Röster från Gilgit, Peking, Washington, Delhi och Nacka berättar om en dold dragkamp mellan Kina, Indien och USA. Hjälpbehovet i Pakistan är enorm. Den politiskt instabila situationsområden i landet. Minst 20 personer dödades och många skadades i ett bilbombsattentat i nordvästra Pakistan. Ett flygplan på väg från Toronto i Kanada till Pakistan har nödlandat på Arlanda efter ett larm. USAs upprepade anfall mot misstänkta terrorceller i Pakistan. Senast idag dödades fyra personer. I en direkt. Pakistan har återigen en NATO-transport med bränsle avsett för truppen i Afghanistan utsatts för attentat. Några citat ur den senaste tidens nyheter från Pakistan. Landet som i nyhetsdramaturgin kommit att representera allt otäckt som uppstår i mötet mellan skäggiga beväpnade män, fanatism, naturkatastrofer och en korrupt, dubbelspelande, kärnvapenbestyckad statsledning. Men i den här nyhetsfloden... Var det för några veckor sedan en rapport som stack ut? Det var New York Times som publicerade en artikel av en amerikansk forskare, Silig Harrison, där han hävdade att den kinesiska armén, Folkets befrielsearmé, mer eller mindre höll på att ockupera en del av norra Pakistan, provinsen Gilgit-Paltistan. Och det med pakistanernas goda minne. Mm. Åtminstone när vi på redaktionen hajade till Kina i Pakistan. Varför då? Har det något att göra med de talibaner och terrorister vi vant oss att höra om? Och var i all världen ligger Gilgit-Baltistan? För att förstå bättre tog vi fram en karta som visade sig vara till stor hjälp i det geopolitiska skuggspel som snart framträdde. Plockade upp våra telefoner och skickade ut reporterna. Ni ska snart få höra forskaren Selig Harrison förklara sig och senare få höra hur det som händer i Gilgit-Baltistan passar in i ett mycket större spel. Där stormakter som Kina, USA och Indien kämpar över den strategiska kontrollen i den här delen av världen. Och sist, hur det hänger ihop med Nacka utanför Stockholm. Men först, vad är detta Gilgit-Baltistan och hur upplever man den kinesiska närvaron där på plats? Ja, på kartan ser man att provinsen ligger inklämt bland de höga bergen på gränsen mellan Afghanistan, Kina och Indien. Betydligt mer känt än platsen där den ligger ja, det är bergstompen K2, världens näst högsta berg som reser sig 8611 meter över havet. Gilgit-Baltistan räknas ofta som en del av pakistanska Kashmir. Provinsen annekterades 1947 och det är ett av de områden som både Pakistan och Indien gör anspråk på. Kina har de senaste åren genomfört en rad stora projekt som dammbyggen, vattenkraftverk med mera i regionen och en tåglinje som ska sträcka sig till den pakistanska kusten via Indiska oceanen. Samtidigt bygger kinesiska arbetsstyrkor Kar Karakoram Highway också känd som den kines-pakistanska vänskapsvägen som ska öppna upp för tunga vägtransporter från Kina till Indien. Konflikts Ira Malik ringde upp en journalist i centrala orten Gilgit eftersom journalisten är regimkritiker och regionen som han säger är full av säkerhetsfolk vill han inte framträda med sitt riktiga namn. Hello. Hello. Yeah. Hello. This is Ira Malik. Yes, from... yes. Uh, Actually, I can't listen to you properly. Sorry? I can't listen to you properly. Uh, you can't hear me properly. Should I call you back? Or... Okay, okay. Yeah, yes. Could you tell me a little bit about yourself? Jag bor här i Gilgit och jobbar som journalist och människorättsaktivist- berättar mannen när jag når honom en sen kväll om mobilnätet slutligen fungerar. Den kinesiska närvaren är påtaglig, säger han- och berättar att kineserna ofta syns i Gilgit- de äter lunch på restaurangerna och handlar på marknaden men i övrigt lever de avskilda från lokalbefolkningen. They live uh, många camps uh, on uh, Chromium highways almost they have uh, more than 20 camps uh, have established on cottage and they are living in their camps and some personnel are living in in uh, also. They have a har also. uniform uh, that är väldigt similar Is the of army. De flesta kineserna bor i ett 20-tal baser som de upprättat längs med Karakoram Highway. De går klädda i uniform, gröna uniformer som är väldigt lika den kinesiska arméns. Men om de verkligen är soldater eller inte är fortfarande oklart- även om spekulationerna varit otaliga i såväl lokala som indiska medier. Den officiella versionen från lokala myndigheter är att om nästan 10 000 kineserna inte tillhör den kinesiska armén utan att de är civila byggarbetare och ingenjörer, anställda av ett kinesiskt byggföretag. Bland de grupper som söker självständighet från Pakistan är oron stor, säger journalisten, som menar att Kinas närvaro ytterligare hotar strävan efter en egen stat och ytterligare bidrar till en ekonomisk exploatering av regionen. –och det surrar av rykten om vad som egentligen är på gång på de kinesiska baserna. Han säger att det är den strategiska betydelsen av Gilgit Baltistan som är avgörande för Kina. Dessutom är regionen rik på naturresurser och Kinas ekonomiska inflytande ökar– när vägprojekten och järnvägen är avslutade– –då kommer Kina att ha ännu större inflytande över området. Bland lokalbefolkningen har det funnits en hel del missnöje– –med den kinesiska närvaron, som ibland lett till konflikter– –där pakistansk polis fått ingripa– men sen översvämningarna har situationen förändrats. The people of the border area were not happy due to presence of Chinese workers on the area. But later on due to a flood disaster in the region, Chinese government provided food and other relief items. And it reduced the resentment of local people. Okej. Okay. tack okay. thank you very much for taking your time. Thank, you. thank you. Bye bye. Bye bye. Bye bye sa den anonyma journalisten i Gilgit Baltistan till konflikts Ira Malik. All den kinesiska hjälpinsatsen under sommarens översvämningar har gjort att lokalbefolkningen i Gilgit Baltistan nu är mindre skeptisk till den kinesiska närvaron än var tidigare sa han också. Ja, och så till New York Times-artikeln vi nämnde i början, som väckte så mycket en uppmärksamhet när den publicerades i slutet av augusti. En tyst geopolitisk kris utspelar sig i de himalajska gränslandet i norra Pakistan, där Islamabad har gett upp de facto kontrollen av den strategiska regionen Gilgit-Baltistan till Kina, stod det. I New York Times. Artikeln skrevs av Silig Harrison som började bevaka Asien som journalist redan 1951. Han var bland annat den första västjournalist som fick intervjua Kim Il-sung i Nordkorea 1972. Sen 70-talet jobbar han som forskare, nu senast som chef för Asienprogrammet på den oberoende tankesmedjan Center for International Policy i Washington. Han har skrivit flera böcker, bland annat en med den högaktuella titeln China, Oil and Asia, Conflict Ahead. Den kom ut 1980. När Ivar Ekman nådde honom på hans kontor i Washington började han genast reda ut den akuta politiska situationen i kommunistiska Nordkorea. Oh, go ahead, please. Mr Harrison. Okej. Okay. Ja, tack för att du gör det. Jag hörde dig på To the Point the other day tala om Nordkorea. Ja, yes, faktiskt det har varit en väldigt missreporterad historia. Uh, det stora mötet i Pyongyang häromdagen handlade inte alls om tronföljden i Nordkorea, säger Harrison engagerat. Det handlade om kampen mellan reformvänliga och konservativa krafter i landet. En intressant historia. Uh... Re Verkligen really intressant. Yeah. That, ja. That's, Det that's är för vår nästa show, förhoppningsvis. Jag är glad att samarbeta. Jag har många svaga punkter för Sverige. Men Nordkorea är till ett annat program som jag skulle vara glad att vara med i, säger Silic Harrison. Jag gillar Sverige. Sen berättar han vad som fick honom att börja titta närmare på den obskura fläcken på kartan med namnet Gilgit Baltistan. Det var säger han lägenhetsbyggena. The sort of thing that got my attention was the fact that in the past Chinese would come in for economic development activities and set up tent encampments. And they began building apartment complexes, residential apartment complexes, indicating they were going to be there for quite some time. And that also was available to intelligence surveillance. So there's no no question that there is an active Chinese economic. Assistance and development presence consisting largely of units of the People's Liberation Army of a non-combat character. Kineserna har länge kommit över den pakistanska gränsen för byggprojekt och annat, säger Harrison. Men det nya den här gången var att han fått rapporter om att de börjat bygga permanenta bostäder för sina trupper, istället för att bo i tält. Det tyder på att de är här för att stanna. Säger Harrison, som förklarar att han fått sina uppgifter dels genom allmänt tillgängliga satellitbilder- och dels genom rapporter från journalister och politiskt aktiva i Gilgit Baltistan. Det råder ingen tvivel, säger han, om att folkets befrielsarmé har en stor närvaro i området- och det av goda skäl. Det är väldigt in Baltistan, för från... Sinjo uh, province uh, down till the Persian Gulf and in future decades, this could be strategic väldigt. Så so, jagin that's that's why the Chines uh you could call it a quasi military presence because they're not combat forces. Så so it's a it's a very it's a very hätte spot. Anledningen att kineserna har flyttat fram sina positioner med vad Harrison kallar en kvasi-militär närvaro. Det rör sig alltså inte om stridande förband utan framförallt om ingenjörstrupper är att Norra Pakistan är en viktig korridor som ger en möjlighet att koppla ihop Kinas västliga provinser som Xinjiang med persiska viken. Men de här framflyttade positionerna är långt ifrån oproblematiska för Kinas övriga grannar, vilket gör området till en hotspot, en brännpunkt, säger Harrison. Men jag det är part of that's is the fact that relations with India are deteriorating and uh, that the Chinese posture in Pakistan generally, not just in Gilded and Baltistan, but in the rest of Kashmir, the fact that uh, that, uh, that China is no longer pretending to be impartial, but is really treating Kashmir as, as a part of Pakistan. This uh, tension between India and China, the projecting into the naval field also, this is, I think, in larger terms, the really important story. Det finns en större bild, säger Selig Harrison. Det som händer i Gilgit-Baltistan- är nämligen en del av en mycket viktig- och farlig utveckling. Nämligen de allt sämre relationerna- mellan Kina och Indien. Att Kina nu mer och mer tydligt- tar ställning för Pakistan i kashmir ett annat tydligt tecken på det. Och den här utvecklingen- att Kina och Indien glider isär- samtidigt som Kina- får allt tätare kontakter med Pakistan- det är inte bara ett problem för Indien. China's change of its geopolitical posture toward India has really begun in the last three years or so. And uh, it's become uh, symbolized in a number of moves into Pakistan which um, are provocative not only to India but also to the United States. For example the nuclear reactor sales uh, to Pakistan. These nuclear sales, the growing uh, aggressiveness of Chinese businessmen all over Pakistan. Kinas kärnkraftverksamhet uh, transverser till Pakistan. Det är visat väldigt märkt i Washington- och det är en tid när US relations with Pakistan- är i så bra state. Förutom det som händer i Gilgit-Baltistan- har Kinas förändrade strategi märkt sig- hur de säljer kärnkraftverk till Pakistan- som Harrison menar kan användas militärt- för att producera plutonium. I deras allt större affärsintressen- och i att de säljer stridsflyg till Pakistan. Det här ses med oro också i Washington i synnerhet eftersom det amerikanska förhållandet till Pakistan blir allt mer problemfyllt med kriget i Afghanistan och attackerna i nordvästra Pakistan. US aircraft entered Pakistani airspace and may have mistakenly shot several of Pakistan's troops. Pakistani officials publicly condemned the US, questioning whether the two countries were allies or enemies. Den här bilden är inte vacker säger Silig Harrison. The, the picture of a growing tension between China and India over Kashmir, a growing Chinese uh, economic and uh, military, well, uh, military aid aggressiveness in in in Pakistan. At a time when the US-Pakistan relationship is uh, in such a parlous state in the context of the war in Afghanistan, it's it's it's creating a a new disturbed dimension to that part of the world. Det vi ser i Pakistan, i det här balanserandet mellan Kina, Indien och USA- är en ny farlig dimension i den här delen av världen, säger Selig Harrison. Det pågår en kamp om Pakistan- där USA är mer och mer rädda att tappa i inflytande- and Pakistan is uh, in contention now. The US is uh, very concerned about the nuclear capability of Pakistan falling into the wrong hands in the future some Islamist leadership for that reason basically the US hangs on in Pakistan. Now they're also concerned that China uh, may become the dominant power there. Tidigare har den amerikanska oron framförallt gällt att de pakistanska kärnvapnen inte ska falla i islamistiska händer, säger Cecil Harrison. Men nu har även de framflyttade kinesiska positionerna börjat oroa. Den amerikanska strategin för att handskas med detta är att strö pengar över den pakistanska militären, säger Harrison. The US is continuing to put enormous sums of money, a billion dollars a year in cash subsidies to the armed forces. And doesn't get any visible reward for this because the US is not finding out where Al Qaeda is and it's not getting Pakistan to help against the Taliban. Men det gör det för att det vill Kina- i Pakistan. USA ger en miljard dollar kontant om året- till den pakistanska militären. Men man får inte mycket tillbaka. Inte när det gäller Al-Qaida. Inte i kriget mot talibanerna. Men ändå fortsätter man. Enligt sillig Harrison- just för att man inte vill förlora inflytande- i förhållanden till Kina. Harrison menar dock att det här är en hopplös strategi- och att man för ett krig i Afghanistan som gärna spiller över på den pakistanska sidan gränsen. Det är inte saken bättre. Vi är rejud as intrusive and the, uh, the dronen uh, strik killing Pakistanis frontierkor solders the other day, leading to the börningen avos avlys to Afghanistan. I think that we're är over, over involved in, in Pakistan that, uh, and Afghanistan and that we should backa back off reduce our, our involvement. NATO-attackerna nyligen som dödade pakistanska gränssoldater och de efterföljande attackerna på NATO-konvojer är tydliga exempel på att vi i USA är för djupt insyltade i Pakistan och Afghanistan. Vi ses som inkräktare och borde dra ner vår närvaro, säger Harrison. Den politik som förs nu med Obamas truppförstärkningar i Afghanistan och de allt mer frekventa attackerna från förarlösa flygplan i nordvästra Pakistan de gör bara saken värre. I think the United States' uh, presence in Afghanistan and Pakistan is very counterproductive. It's creating, uh, strengthening all the wrong forces. It's strengthening opposition to the United States, all the uh, civilian casualties in Afghanistan. The very, the very presence of such a large foreign force in Afghanistan breeds opposition, so the U.S. is in a hopeless position, even though it doesn't seem to recognize this. Det amerikanska kriget och attackerna i Pakistan stärker helt fel krafter i landet. Vi borde dra ner vår närvaro, fokusera på civilt bistånd och sluta strö pengar över den pakistanska armén. Den stora risken är, i Harrison's ögon, att pengarna går till vapen som riktas inte mot talibanerna utan mot Indien och i det långa loppet är Indien vår viktigaste allierade, säger Ulysses Harrison innan vi slutar. So we should certainly have a high profile in Pakistan, but it shouldn't be one based on uh, subsidizing the armed forces, which can be diverted to the purchase of weapons for use against India. In the long run, what's important in that part of the world is our U.S. relations with India. If so India and the United States have a strong, positive relationship, uh, this will offset whatever negative trends occur in Pakistan and in Pakistan-China relations. Major issues. Hard to deal with in a short time. <laughs> very, very big issues. Well, nice, nice, to talk to you. Yeah, nice to talk to you too. Thank you so yeah. much. Yeah. Bye -bye. Bye. Ja, en av de stora frågor som Silic eh, Harrison avslutade med var att bara USA tar vara på sitt goda förhållande med Indien kommer allt att reda sig, sa han alltså forskaren och skribenten Harrison till konflikts-Ivar Ekman. Efter att artikeln publicerades har Harrison blivit hårt ansatt. Både från pakistanskt och kinesiskt håll. I den pakistanska tidningen Dawn kallas uppgifterna om kineserna i Gilgit-Baltistan löjliga. Och artikeln fortsatte. Men inget är löjligt när det kommer till ett hett propagandakrig. I synnerhet när Indierna vill göra västs huvudstäder rädda för Kina. Och Mr Harrison, ja han följer helt Indiens linje. Ni lyssnar till Konflikt i p som idag handlar om ett bakomliggande stormaktsspel i Pakistan och runt Indiska oceanen. Hur ser man då på saken från officiellt kinesiskt och pakistanskt håll? Ja, vad man än tror om Gilgit Baltistan är det ingen hemlighet att Kina investerar stort både i hemlandet och i allt större utsträckning internationellt i bättre infrastruktur- och att man har stora planer på ett internationellt nät av järnvägar, pipelines och hamnar. Allt för att kunna hantera en ständigt växande handel. Att Pakistan är en av de viktigaste pusselbitarna i Kinas långsiktiga plan för energiförsörjning och handel, ja, det är också tydligt. Men när man ser på utvecklingen från ett strategiskt politiskt perspektiv blir det hela genast både otydligare och känsligare. För en gång, på kartan ser man tydligt hur Pakistan gör vägen från Kina till både Mellanösterns olja, Afrikas råvaror och den europeiska marknaden betydligt kortare. Samtidigt provocerar Kinas närvaro i Pakistan ärkrivalen Indien. Ja men hur är det då? Är de kinesiska projekten i Pakistan en naturlig del av nya fredliga handelsvägar? Eller är de ett strategiskt spel för att manövrera ut Indien och säkra Kinas framtrida hegemoni och kontroll över Indiska oceanen? Ja, Sveriges radios Kina-korrespondent Hanna Salberg försökte få svar och upptäckte att svaret helt beror på vem man frågar. Hon började på Pekings universitet. Pakistan och Kina är vänner i alla väder. En del säger att det är en vänskap högre än bergen och djupare än havet- säger Han Hua som är biträdande professor vid Institutionen för internationella relationer på Pekings universitet. Kina och Pakistan skiljs åt av Karakorambergen- den gemensamma fienden Indien och konflikten om Kashmir på 60-talet var avgörande för att Kina och Pakistan skulle finna varandra. Vänskapen bekräftades i form av den så kallade Karakoram Highway, en väg mellan Kina och Pakistan som byggdes under 20 år med hjälp av den kinesiska befrielsearmén. Karakoram Highway var ett vågat ingenjörsarbete på sin tid och kostade många hundra arbetare livet på grund av den farliga terrängen med hårda vintrar, jordskred, jordbävningar och översvämningar. Men idag finns betydligt mer avancerade planer. Pakistan är bekvämt för Kina, säger Hangzhou. Kinesiska företag har många möjligheter där, inte som i andra länder som Indien till exempel, där strategiska överväganden gör att kinesiska företag inte får samma chanser. Redan 2002 började kinesiska företag att konstruera den pakistanska djuphamnen i Gwadar vid Arabiska sjön, nära gränsen till Iran. Hamnen ligger strategiskt till för Kina som behöver bevaka sina oljetransporter från Mellanöstern och Afrika på en havsrut där Indien och USA hittills haft kontrollen. Guadar och andra kinesiskt byggda hamnar som Hambantota på Sri Lanka kan rubba maktbalansen. Det retar Indien men från officiellt kinesiskt och pakistanskt håll sägs samarbetet om hamnbygget i Guadar nu vara avslutat. I hur hamnen utnyttjas i framtiden borde inte Kina bry sig om- säger en biträdande professorn. Ibland pratar hon nervöst. Hon försöker att hålla sig till det kinesiska utrikesdepartementets jargong- och ibland när hon inte riktigt minns de politiska termerna blir hon stressad. Hon nämner Guadars problem. Efter att hamnen byggts har den inte kommit till full användning. Det beror bland annat på att det här området har stabilitetsproblem, säger hon och syftar bland annat på attacker från den balochistanska självständighetsrörelsen som är aktiv i området där ligger och som är motståndare till Kinas och Pakistans planer. Han skö verkar så att det då väntat på att jag ska nämna den senaste artikeln i New York Times som talar om kinesisk truppnärvaro i det omstridda Kashmirområdet längs Karakoram Highway och till slut nämner hon den själv. Så är det. <tryllet> Så... Kineserna där håller på med räddningsarbete- och de är inte soldater, säger professor Han Hua. I Kina är det armén som organiserar räddningsarbete. Han Hua säger att den amerikanska rapporteringen- är överdriven och tillägger att ingenjörsprojekt och handel- inte bara kan ses från geopolitisk synvinkel- utan att det också finns känslomässiga faktorer. På kinesiska säger vi att goda vänner behöver inte prata så mycket. Inne på den pakistanska ambassaden i Peking hänger vackra bilder av snöklädda och knivskarpa bergstoppar. Ambassadören Masood Khan sitter bakom sitt massiva snidade skrivbord klädd i kostym från amerikanska Macy's. Han bjuder på eftermiddagste med mjölk. Masood Khan upprepar samma ord om den kinesisk-pakistanska relationen som professor Han Hua. Have many to -China than steel, than Vi har många hyperboler för att beskriva relationen med Kina. Högre än bergen, djupare än havet. En del säger också att den är starkare än stål och sötare än honung. Jag tycker mig uppfattar ett snett leende när han lägger till de sista fraslåsklena. Uh, if Gwadar is developed uh, then it would benefit uh, all countries of the region and the entire region and the extended network of regions. Naturligtvis handel är inte något hot mot någon. Det är bra för alla parter, säger ambassadören som ser framför sig hur det gamla fiskelägget Gwadar utvecklas till en rik internationell hamnstad i stil med Dubai med hjälp av kinesiska investeringar. Men gådare skulle nå sin fulla potential bara med hjälp av ett ordentligt kommunikationsnät på land. Och Masud Khan har en klar vision: en rad tilltänkta samarbetsprojekt med Kina. Short term is that we should have the Korakram Highway or the Pakistan-China Friendship Highway. It should be all weather. And uh, the long term is that we should construct a railroad connecting Pakistan to uh, China. Inom den närmsta framtiden ska vi förbättra vägen genom Karakorambergen så att den blir farbar i alla väder. Nästa steg är en järnväg mellan Kina och Pakistan och till slut pipelines för olja och gas, säger Khan. Kinesiska myndigheter planerar att utveckla den gamla sidovägsmarknaden i Kashgar till en ekonomisk frizon i Xinjiang- med snabba transporter till arabiska sjön genom Guadars hamn. Men för att de stora kinesiska satsningarna ska bli så lönsamma som Masoud Khan hoppas- måste inte bara den balochistanska självständighetsrörelsen vid pakistansk kust hållas i schack. För att säkra handelsvägen och energitransporten måste kinesiska myndigheter också kontrollera motståndet- bland den uiguriska befolkningen på den kinesiska sidan. Sedan de blodiga upploppen i Xinjiang förra året har den kinesiska militära närvaron där stärkts. Masud Khan har förstås också läst artikeln i New York Times som talar om den kinesiska arméns närvaro på den pakistanska sidan av gränsen och reser sig en bit av fotöljen när den kommer på tal. It was a completely baseless rumor. No troops moved into Pakistan och... Det var ett helt grundlöst rykte. Det var en fabrikation. Det finns inga kinesiska trupper i Pakistan- utan handlar om lastbilstransporter med nödhjälp- säger den pakistanska ambassadören i Peking. Men det är inte bara i USA som det har skrivits som hotet- från den kinesiska expansionen den senaste tiden. Att Kina skulle låta sig nöja med att lägga ut- 180 miljoner amerikanska dollar på hamnen i Guadar- låta kinesiska firmor bygger och sen glömmer den, som den kinesiska professorn antydde. Det tror inte Jaswant Singh, parlamentsledamot för den nationalistiska oppositionspartiet BJP i Indien, och kronikör i brittiska The Guardian. If you are trading, you would want to protect the trade, and if you wish to protect it, you can only protect it via the military. Om man handlar så vill man skydda sina handelsvägar och det kan man bara göra med hjälp av militär säger Jaswant Singh som svarar på sitt kontor i Delhi. Han publicerade nyligen en krönika i flera internationella tidningar om vad han kallar Kinas great game och hot mot Indien. It really couldn't be very much a totally Pakistani port unless China had helped develop it. And having helped develop it, China will certainly Guadar kan aldrig bli en helt pakistansk hamn, eftersom Kina har varit med och konstruerat den. Och säkert kommer att utnyttja alla de fördelarna, menar Yaswan Singh och säger att utvecklingen är oundviklig eftersom Kinas tillväxt måste ske i alla sfärer. Så det en export Guadar ska teoretiskt länkas ihop med Karakoram Highway och kommer att bli ytterligare en exportaveny för Folkrepubliken Kina. Men naturligtvis kommer det också att bli en militär station, anser Yaswan Singh. Jag frågar vilka val Indien har när det ställs inför kinesisk expansion och han svarar att det är som ett spel på ett stort schackbräde som är den indiska oceanen och att man flyttar sina pjäser allt eftersom motståndaren gör det. Indien följer noga de kinesiska projekten både vid kusten och inlandet. Tågförbindelsen som öppnade 2006 mellan Peking och den tibetanska huvudstaden Lhasa var en avancerad övning i att bygga järnväg genom frusen terräng på hög höjd och närmar sig nu den indiska gränsen. För två veckor sedan började arbetet på en av flera nya järnvägslinjer. I första hand västerut mot Tibets andra största stad Shigatse. Men planerna stannar inte där. Nepals premiärminister Madhav Kumar Nepal vill att linjen ska dras ända till Kathmandu för att stärka handelsrelationerna mellan Kina och Nepal. Den indiska regeringen har reagerat med att också erbjuda nya järnvägsförbindelser till Nepal. Men Indien riskerar att komma för sent. Den kinesiska närvaron på den gamla indiska bakgården är redan påtaglig. Det senaste året har förresten lagt märke till att Nepal blivit ett favoritresmål bland unga medelklassbekanta i Peking. Medan det i Indien och i väst ibland talas om att ett kinesiskt pärlband av hamnare riskerar att strypa Indien pratas det i Kina om handel, investeringar och fredliga gränssamarbeten. Precis som professor Han Hua använder många här känslomässiga och moraliska termer för att beskriva Kinas utrikespolitik. Han Hua säger att Kina kommer aldrig att bli som väst. Jag att bli som väst. Kina har en doktrin som innebär att inte en enda soldat ska skickas utomlands. Kina har inte förberett sig för eller vill inte bli som andra makter som har militär närvaro och baser utomlands. I alla fall inte inom den närmaste femårsperioden, tillägger Han Xia plötsligt medan hon famlar efter de korrekta orden. Hon verkar lätta i intervjun är över. När jag vill ta ett foto säger hon ja. Men hon suckar medan vi går ut och säger, nu kommer hon väl att förbanna mig i Indien och USA igen. Han Hua, biträdande professor vid Institutionen för internationella relationer vid Pekings universitet, som avslutningsvis, alltså uppgivet, konstaterar att hennes samtal med Sveriges radios korrespondent Hanna Salberg kommer att leda till nya förbannelser från amerikaner och indier. Och det är alldeles tydligt att synen på vad som faktiskt händer i den för förvärldens så oerhört viktiga regionen kring Indiska oceanen, att ja, den förbyts helt beroende på vilka glasögon, i vilket lands intressen man företräder. Det upptäckte jag när jag på mycket nära håll för även här i Sverige i Stockholm bekymrar sig forskare, civila och militära beslutsfattare för vad som sker med säkerheten i Asien. I läsningen av Kallesen till ett seminarium på Institutet för Säkerhet och Utveckling- vid ja, den läsningen kunde jag inte ana att både Folkets Befrihetsarmé- och den indiska regeringens strateger skulle vara på plats. Och inte att allt skulle börja med en japansk professor i internationell strategi. Good morning. My name I ett litet anspråkslöst rum- något större än ett ordinärt klassrum högst upp på sjunde våningen i ett undanskymt kontorsområde enligt motorleden mot Nacka och Värmdö i Stockholm har den stora världen tagit plats. I publiken ett femtiotal personer. Diplomater från de kinesiska, indiska och filippinska ambassaderna och den svenska utrikesförvaltningen. Forskare från Korea, Kanada och svenska bäråsäten med flera. Indiska militärer och kinesiska majorer från Folkets Befrielsarmé. En av föreläsarna i dagens panel presenterar sig. Jag Ichiro Sato att Ritsumeikan Asia-Pacific University. Ämnet för dagen är allvarligt. Regional makt och marin säkerhet i Asien. Men japanske professorn i internationella strategistudier, Yoshiro Sato, provar ett skämt så här i början. The maritime i in the Indian Ocean may be actually heading towards a better a more cooperative solution because now I see Dr. Panda representing India. So uh, that's a good sign. That China and India might get along very well. Ah, uh, but that's a joke. That didn't really. <laughs> anyway, uh, you started off your lecture in there with the, uh, with the joke, yeah. <laughs> or trying, or trying a joke. <laughs> it kind of bombed, didn't it? <laughs> what? <laughs> what? What? What happened? <laughs> I don't know. <laughs> But... <laughs> Jag Att kampen mellan Indien och Kina nog skulle sluta bra eftersom Indien nu representerades här idag av doktor Panda. Det var en poäng som föll platt. Inte ens indiske doktor Panda själv som vi snart ska höra mer av drog på munnen. Och professor Sato var, när han väl blev allvarlig, inte så optimistisk egentligen. En rad incidenter i sydkinesiska sjön, till exempel kollisionen mellan ett amerikanskt forskningsfartyg och en kinesisk patrullbåt för inte så länge sen, En snabb upprustning där Kinas första hangarfartyg och nya ubåtsbaser, nu ser dagens ljus, väl skyddade för satellitspaning. Ja, det är oroande tecken, menar Yoshihiro Sato. Allt de ser att indikera that the civilian government is actually challenging the existing U.S. dominance in the region. It's not the isolated act of the military, but rather the Chinese civilian leadership is in the mind of challenging the U.S. Uh, dominance in the long term. Mm -hmm. So if that's the case, then the conflict de senaste årens händelser har gjort det uppenbart att inte bara den kinesiska militären utan hela det civila ledarskapet i Kina nu är att utmana USAs dominans i Asien, menar den japanske professorn Sato. Och förr eller senare verkar en direkt konflikt oundviklig, säger han. Men innan vi går vidare i frågan och bland gästerna på seminariet i Nacka, vem har tagit hit världen och varför? Stockholm Asian Security Group. Stockholms asiatiska säkerhetsgrupp skulle det lite styltigt översättas. Marie Söderberg, chef för Japaninstitutet vid Handelshögskolan i Stockholm, förklarar vilka som slutit sig samman i den gruppen. Det ser det här där vi är idag. Ja, Institutet för Säkerhet och Utveckling. Sen är det CIPRI, Stockholms internationella fredforskningsinstitut. Sen är det Japaninstitutet på Handelshögskolan och sen så är det Utrikespolitiska institutet. Att flera, många gånger självtillräckliga organisationer sluter sig samman vittnar om frågans vikt. Ja, det är väl så att vi har flera små institut i Stockholmsområdet som sysslar med säkerhet. Men de som sysslar med Asien inom de här är väldigt få. Och därför har vi beslutat oss för att samarbeta när det gäller säkerheten i Asien. Vi tycker att det är så viktigt nu. Varför? Vi lever i en globaliserad värld och vi berörs i allra högsta grad av det som händer i Asien också. Så det är dags att börja titta på det ordentligt. Hur ser kunskapsnivån ut? Hur ser beredskapen och intresset ut för den här delen av världen? Det har liksom legat utanför eh, svenska beslutsfattare och militärers område, säkerheten i Asien. Det verkar som att Stockholm inte skulle vara det självklara naturliga valet för att studera säkerheten i Asien. Mm. Jag tror att det blir en nödvändighet. Även Sveriges säkerhet är nu inte bara begränsad till vår placering placeringar i, i norra Europa. utan Det ser vi ju på många håll att vi är också beroende av att det är... Säkert på andra ställen i världen. Och så åter till Panda, den indiske doktorn på kampen mellan Kina och Indien. Jag heter Jagannath Panda. Jag är från Institute for Defense Studies and Analysis. Jag har skrivit en bok om Kinas path to power, party-military and the politics of state transition. Dr. Jagannath Panda, biträdande professor vid den indiska regeringens institut för försvarsstudier i New Delhi. Han gästforskar under några månader här i Nacka utanför Stockholm. Panda har skrivit otaliga artiklar och rapporter på det tema som Vietnam till hans bok Kinas väg till makt, parti, militär och politik i en statlig förändring. Och ur ett indiskt perspektiv är det en oroande utveckling, säger han. We are worried about the Chinese expansionism in, in around the Indian Ocean, and in that context, Pakistan is a natural ally for, uh, for China. And there is a construction going on in uh, Ghadar, and which is about to finish and almost finished. And we do see military build-up taking place in the Afghanistan-Pakistan region, and also in uh, Pakistan-occupied Kashmir. So, the truth is there is certain kind of aggressiveness uh, from the Chinese military. Kina är oerhört ambitiöst och på väg att bli en supermakt, säger jaganat Panda. Och det som gör indier oroliga är Kinas expansion i länder kring den Indiska oceanen. Som till exempel genom jättesatsningen på hamnanläggningen i Guadar, som nämnts tidigare i programmet, i det Kina-allierade Pakistan alltså. Och sanningen är att kinesisk militär visar aggressivitet och folkets befrielsearmé har fått ett större inflytande över kinesisk utrikespolitik påstår Jagannath Panda. Det uh, what we see is that the PLA is trying to uh, concentrate the overseas military bases so therefore we do see a lot of military bases in the last 5 to 10 years have taken places and the PLA has concentrated on the, on all those smaller countries around the Indian Ocean for example For Bangladesh, uh, uh, Sri Lanka, uh, you know, Pakistan and all, and all these uh, countries, they are neighbors to India. So therefore there is a emerging competition evolving between India and China in, in the Indian Ocean region. Folkets befrielsamé har byggt ett nätverk av hamnar och potentiella baser i Pakistan, Nepal, Bhutan, Bangladesh och Sri Lanka, hävdar Yaganath Panda. Indien är inringat och därför intensifieras kampen med Kina, säger han. Men när han till stöd för den bilden åberopar en känd kinesisk frispråkig flygvapenöverste som ofta deltar i strategisk debatt. Ja då protesterar de två kinesiska officerare som gästforskar på institutet i Nacka. De hävdar med en fas att enskilda överstar lägger varken fast eller har något inflytande över Kinas utrikespolitik. Och den är absolut inte inriktad på militär expansion och baser utomlands, hävdar Befrielsarméns gästforskare. Det är civilt bistånd från Kina till angränsande nationer till ömsesidig nytta för handel med mera, säger de. Och sen uppmanar de Dr. Panda att byta rubrik på sitt föredrag från kampen om den indiska oceanen till samarbetet om den indiska oceanen. Ja officerarna i folkets befrielsearmé vill tyvärr inte låta sig intervjuas men deras gästforskarkollega kollega Jagannath Panda väntade sig invändningen I think it's a general Chinese reaction they're quite sensitive uh, you know, if you are really speaking about China as a power emerging power in the region Svante Cornell chef och en av grundarna till institutet för säkerhet och utveckling här i Nacka som bjöd in både doktor Panda och majorerna från folkets befrielsearmé vårt syfte är att bidra med kontakter till och kunskap om främst de regioner vi sysslar med, främst östra Europa och Asien. Jag noterade här idag att ni sida vid sida har gästforskare från Indiska strategiinstitut parallellt med gästforskare från Folkets befrielser med Kina. Det är... Jag menar, det märks också på seminariet att ni blir också delvis en spelplats för de här globala konflikterna. Hur hanterar man det? Det finns ju egentligen två, de två huvudsakliga sätten att förstå uh, vad som händer långt, i, i länder långt bort. Är antingen att åka dit eller att bjuda hit folk därifrån. Det är ofta väldigt mycket mer effektivt än att läsa sig till information genom andrahandskällor. Du nämnde till exempel indier och kineser, de tal träffas inte så ofta. Om de måste åka hela vägen till Sverige för att träffas, då har kanske vi åstadkommit någonting. Inne på seminariet har en ny tänkvärd frågeställning växt. Det är Indiens försvarsattaché, överste Rajiv Edwards, som undrar över uttrycket «string of pearls». Det är pärlband som Kinas nya så kallade strategiska baser brukar kallas i väst och i indisk debatt nu undrar Edwards om någon vet något mer om claws of the crab krabbans klor ett annat uttryck han sett användas i kinesisk debatt just claws of the crab Tystnad. Panelen skruvar på sig. Ingen vet något om krabbans klor. Till sist försöker sig Filippinernas ambassadör Maria Seneda angara Collinson på ett eh, långskott. Yeah. Just a hazard. I'm... If you put crabs in a basket and one goes up, the other crabs tend to pull down. So could be related. Men den filippinska förklaringen är långt ifrån den uppenbara. Nämligen det helt spegelvända perspektivet. Claws of the crab, krabbans klor, är beskrivningen av den upplevelse- av att allt mer inringas som Kina har med amerikanska baser- och amerikanska klor, eller allierade i Sydkorea, Japan, Taiwan, Vietnam, Australien och Indien. Och sen dessutom den amerikanska krigföringen vid Kinas gräns i Afghanistan och Pakistan. Ett omvänt perspektiv som på seminariet prövades av professor Tom Hart. Jag förstår inte riktigt varför han kallar kina kvinnande av basen aggressivt basis. not purposes of aggression, Varför envisas Dr Panda att kalla det kinesiska agerandet aggressivt, sa Tom Hart, den amerikansk födde Kinakännaren och författaren, som sedan decennier har sin akademiska karriär och sitt liv i Sverige. Och som nu är professor vid Hannöskolan associerad till. Center for Chinese Economic Research som är ett institut på handels. Och han tycker det är viktigt att se världen också kinesiskt. Grundläggande är impulsen tror jag från Kina att det är en känsla av att vi är ett stort land vi har rätt att ha samma sorters Eh, militära och, och sjöburna styrkor som andra. Vi har väsentliga intressen av att eh, transporterna från Mellanöstern framför allt inte störs av någon. Vi har naturligtvis rätt att skydda det själv. Vi kan inte lita på amerikanerna och eller den indiska flottan utan även kinesiska styrkor ska vara på plats. Och ingenting utesluter att vi samarbetar med dem heller. Om, om, om Indierna eller andra bestämmer att betrakta oss som inkräktare eller aggressiva, de misstar sig. Det är den kinesiska ståndpunkten det ligger någonting i det. Under sitt anförande på seminariet betonade Tom Hart nödvändigheten av att försöka förstå stormakten Kinas agerande inte utifrån det gamla konfliktperspektivet om stormakternas kamp. Utan utifrån ett nytt globaliserat perspektiv där stormakter och inte minst Kina är helt beroende av stabilitet för säker handel, energileveranser och därmed överlevnad som statsbildning. Jag kom på att det finns två huvudbilder. En är den gamla stormaktskonkurrensbilden. Kina växer sig starkare, amerikanerna kanske försvagas och det är Kinas tur snart i, i, i... Sådana termer tänker man i termer av tre Cs. konfrontation, uh, competition, konflikt, potential. Och man tolkar det som händer i, i, i sådana termer. Jag vill också framhålla däremot att det fanns en an ett annat paradigm. Globaliseringen där alla sitter i samma båt. Att, att alla störningar är till men för hela världen i stort sett. Och då eh, bör man istället koncentrera sig på tre andra Cs, nämligen collaboration, coordination, cooperation. Och det sjupte C är eh, change. Allting är under omvandling. Men eh, ser du några som helst tecken på att de här tre sistnämnda scenerna, de här samarbetsinriktade scenerna, eh, att det finns en framtid för dem? Det mesta som sker i det här området- egentligen är tecken på- cooperation, collaboration- samarbete. Vad man uppmärksammar- är små tecken på- motsatta konflikter etc. Och det får en enorm- eh, uppslag så att säga. Folk verkligen eh, fascineras av detta. Men vad som pågår jämnt- och ständigt- och som är livsviktigt för hela världsekonomin- det är samarbete, cooperation. Jag vill inte predika- jag hävdar att så är fallet egentligen i tänkandet hos ansvariga ledare runt om i världen, inklusive de kinesiska. Mm. Ja, just det, det finns ju till och med organisationer med som Shanghai Cooperation Organization. Ah, ja, men det är, det är en skön målning, lite grann. <laughs> det är ett ja, sätt för kineserna och, och ryserna att hålla kontroll över centrala Asien. Cooperation på deras villkor. <laughs> En liten överkurs där på slutet med Tom Hart, Kina-kännare och professor vid Handelshögskolan i Stockholm här på Stockholm Asia Security Groups seminarium i Nacka utanför Stockholm där jag träffade honom i förrgår. Enligt hans panelkollega Jagannath Panda så vore ett första steg i ett sådant samarbete kring fred, säkerhet och utveckling i regionen. Ja, det vore ett amerikanskt och kinesiskt stöd för Indiens inträde som permanent medlem i det mäktiga FNs säkerhetsråd. En plats som Panda som så många indiska företrädare anser vara självklar för världens näst folkrikaste nation och dessutom en kärnvapenmakt. Och kanske, kanske kan det bryta isen och i så fall så kanske det kinesiska inflytandet i Pakistan där vi började programmet idag vara en hjälp i biläggandet av gamla konflikter mellan Indien, Kina och Pakistan. För som professor Hart hoppades och Jorska Fischer, Tysklands före utrikesminister, skrev i veckan så kan Kina bli en ny sorts supermakt, en inåtvänd supermakt vars hela existens är beroende av lugn och stabilitet i omvärlden för att kunna importera, exportera och därmed leverera tillväxt till en allt mer krävande befolkning. Låt oss hoppas att Hartshopp hopp och Fishers förhoppning i den väg verkligheten väljer. För om kampen mellan jättarna runt Indiska oceanen skulle leda till konfrontation, ja då är katastrof ett för litet ord. Konflikt är slut för idag. Dagens program och äldre upplagor kan ni lyssna till eller ladda ner på vår hemsida www.sverigesradio.se-p1-konflikt. Där finns också mer information och länkar kring våra ämnen. Producent idag var Gillar Ekman, tekniker Bradil Jobier och jag heter Mikael Olsson.